Gabon entzuleok eta ongi etorri metalgarrasira. garrasira Ongietorri aste bat gehiago metal garrasira Antxeterraziko metal berenera, Eta bakarren ere bai hemen Laro gaitea deratzi.zazpean, laro gaiteamar.bostean Eta interneten bidez metalgarrazen.wordpress.comen Eta gaur saio berezia hemen eh, azken, azken geltokia dugu Fiturin Aixo gaixo bai aixo, e, Egin behar du... gabon Nebe duzute egingo duguaren sarrera bat ez Azken geltokia style ez Vale, ondo delitzogu, está eh hori. Piska batez. Eh, es, es, es que es que, es que, es que, que en un microaeri, porque no. ves de la. Caixo. Bañaire baña i productora, <risa> <risa> <risa> Community <risa> manager. Joder, come. eta eta bideo edit, editorea, no he editado un okay en <risa> ni. <risa> <risa> <risa> <risa> obviamente. <risa> Ez bat ez dituzu ez ezagutzen narraroa da, zeren hemen auki genitun beste saio batean, eta nik uste nun jafa matuak izango zirela, guri esker. Baina, azken geltuakia hemen atxetarratiko eta silo zibi erratiko irrati saio bat dan non e, e, monografikoak egite dituzute gutxi gora bera, Bai. <gülüyor> <hieres> Ezkerrik asko, eskerrik asko. Aiet jarrik abesti random bat. Edo e, zer? Edo zein. Bas tane gitera metalgarresean sarrera azken azken geltokia style Bazuek egiten eitan zuten bezala Eta azai uzuek eske nik ez ez dakit no lastenzarete no la ¿Haz que engeltókia? Pero, pero, joder, metal garrasía coño Metal garrasía <risa> Metal garrasía Metal garrasía Ah, <risa> ah, <risa> <risa> Bola genki Bola genki Bai, hola cual, eso ha bai, normal Enzún, haz que engeltókia <risa> Baja, me agrado baita, batuta, ¿no ba, es dule? En bakarín monográfico baita, Estiloak, ba, jorretetua, hay días, bai, lenguastean, bai Emako, em, emako me busco, bai canta kolada beste batean ba utxoera ba estiloso lan joten gdera baita ez bakarrik batea aha batean. aha bai <laughs> gaur, e, bueno e, gero gero egongo garazuekin hizketan bueno, libre zarete bai denak bai, bai, <laughs> Ez gaur, metal garrazean saio berezia dugu. E, azte esantuko saio berezia, non, zer zer izango dugu zuzendariauna. dari bat sumario modura. Bai, ba, bueno, gaurkoan, e, white metala, e, metal kristianoa, kristaua, edo dena delakoa izango dugu. Eta, bueno, ba, e, estilo horren barnean mugitzen diren e, talde ezberdinak urduko ditugu. Eta bereziki zentaratuko gara, ba, nil batetik, e, mana fest, Eh, rapero kanadi arrean eh, zentaratu ganaiz, eta zu The Showdown. The eh, Showdown, eh, bai, eh, rock metalero kristauak, eta, bueno, eh, ertartean eh, hemen izango ditu kritikatzen azken geltokikoak. Eta hori, eta musika asko, hemen, metal gara Eta, bueno, kon, komentatzeko, zai, bueno, muzikaren ergekin nazi baino lehen, eh, azte bi fans izan ditugu. Bortx, e, Bortx e, Jauna, horrela da bere, bere izena Facebooken, dela ah. kudaieko kitarra, e, kitarra eta programadorea. Eta bestedik e, Marta Pereira, ez daki norden, egon nintzen eman nion klik, haber, e, argazkiak zituen edo zer. Eta, e, eta, ez nik guztuken dudu, lau ez dakit zer, e, eman... Ez duin horrela maten Zukere un... bai egon zara beiratzen, es que, ez? argazkiak <laughs> ez? Guarre jargazkiak Metal, garraskiak Ez es... <laughs> Bueno, haze pixkat e, Musikain taia serio kiazteko e, Lehen talde izango duna asai Light Dying e, Amerikarrak Hau, e, bueno e, Metal koreroak izaten dira, ez? Jutxe gora bera mm -hmm. Eta, hauen abesti entzungo duguna paralelsa. E, jarriko dugun saio netaren bai argazkiak? ja, ez du, bere, ez du importa ez. Bestea zen dina uterikoa. Ez dakit mertzidun. Bestea biatzen dugu badau zaitintez garen ebazuz. E, bueno, neskak badaude jarriko ditu argazkiak. <laughs> eta horrein entzuten duzuena asailai e, asai dainen paralelsa. Zira, azkarra, e, men, metalgarra zian, asailai e, talderen paralelza abestearekin Naiko talde metalkoreroak aurrekarritu, ez? Bai. Baten dutu los cristianos, ditutela metalkorero, baitela. <risa> <risa> non... Ez, ba, estilo horretara jotzen dute asko, ba, egeza, bai, ez eh? da? Bai, bai, irakurrin... ez dio fama honen maten, eh? ez? Irakurrenu <risa> egune bat kritikatzen zula hori, ozak, sea, white metalaren inguruko egune bat esan dut zula esitzaio lau sendiru Berez ziki hori, baina egon badaude kriston pilla, bai. Ha, eudentzia bat izango du, ez, white metalaren <laughs> blog bat, edo... Ba, ez dakit, ez dakit egia son. Nik egonez beratzen lehen, eta aurkitu ditu taldeak, jendeak entzuten zetula kristauak zirelako. Flipa. <laughs> bai, bai, bitxe Flipa, da. Tu, euskeraz. Gainera, bueno, aipatu justonik du, justo e, taldea, bueno, edo proiektua dela salbuespena, baina gaineako anestatu etako taldeak dira denak. Ba, ba. White, white metalla estatua tuetakoa... Kaliforniatik, kasi... ez da? Gutxia <laughs> <laughs> <laughs> e, bai, da. E, bueno, ba, jarraituko dugu saioarekin, zer ekar zutzu, zer dago? Gaurko ondako dan proiektua, sambezela ez da talde bat berez, eh, Manafest eh, iztunda Chris Greenwood eh, rapero kanadi eh, izen artistikoa. Hemen gustatzen ari da? Txapinak entzuten ari. <laughs> ez, ez, lasai. Gaur, <laughs> Abestu nahi bai, ez du importa. Eusagutzen. <risa> <risa> jarraitu aier, jarraitu bat, zuten mozten dut, eta, bueno... <risa> so, Nere ba. zuzen daria. Ba, mila... mila... <risa> Nuko ez zut hau txea, eh, berriro. Joder. Mila zortzirundan, lau eta meza urtzean, ba, e, justu eskeitarekin, e, estripu bat izan ondoren, ba, bere ibilbide musikalean e, indarra jartzen hasi zen, e, e, Chris Grimwood esan bezala. Eta Diko, tribo... Moztu estu? Mo dia Eh, jetsi izut. Ah. <risa> eta nire aportazio bitkainak kalduko dituzu, beraz? Bai. Intentzia horrekin egiten nuen, baina, bueno. Hemendikan, eh, hashtag askatuander, <risa> metalgarrazian, dakago Twitter bildua metalgarrazia, eta hor jarri, hashtag askatu brutal. Bai, abertzen malde eh, duten. Libek ez badu dazten, ez dakit norbaite ekidatzeko. Brutal for free, lide, <risa> lide! tsusara nere nere nere, nere. como no les han saquet eh, askatzaia o... askatzaia bai oso on bai ta bueno ya está chico esos barreros joder eh, <laughs> <laughs> es broma a veces dices bai bai bai claro es broma <laughs> da, ja, <laughs> eh bueno va esa vezela eh bere musika eh, bueno va ibilbidean hasitzen eh, Trevor Magne van eh, Ontario ko hasen Food crunch, eh, rock taldeeko kidearen bidez, eh, ba mundu profesional sartzen. Eh, ba bire bideoak ikusiz gero gainera Navarra da, nahiz eta eskiterekin eh, lesio hori euki, ba, jarraitzen dula ibiltzen, ze ikusituan bi bideoetan agertzen da eskitean. Zen a, ah, sanmano <laughs> eskatele lesio izan zuen, eh? ez? Ez, eh, ba, ju, justu edukizun eh, lesio bat, stripu bat eta horren arira sistem zentratzen Eh, musikan. Frikus ezun ezela, ez Patin dela, ez? Patinador eta patinador egona, ez? Ba, balitek, ez eh? dakit. Ez utorren beste begiratu bere biortezan, bizitza... Biortu zen patinador de playa, ez? <laughs> Zaguetak <laughs> joaten diela ondartza beste puntan, eh? Punta puntara horre eh, en monopatin, tala. Ez dakit, eta honek ondartza, ontari hon ez utuzte ondartza handi dut tenik. Baina, tipiko en... inmakume bueno, hori, ez? En bikini eta shorts, ez? <laughs> Pacific Loom, <Lume, ezela>, ez dela, <laughs> ez? Horiz da bizitza a Real hori. Eh, puz bai gertatzen da. Bai, ondari. Iegoan izmai aminta da egia. Gaina ondari bin ere bai gertatzen da, ezta? Bai. Jarraitu, jarraitu. Ondarrei bia ontario konexioa. Oso, zuarria. Bai, bueno, neguan hotz berdinagutxe gora bera. Seguramente. Delurra falta, bai, ondeta. Pestela? Ah, ba, no, bere hibilbidearekin <laughs> jarraituz, ba, 2002an eh, kaleratu zuen lehen lana Maia Unthing eh, izenekoa Eta, bono, naziorteko hasi zen, eh, bueno, naziorteko edapenas izen, bueno, batez ere bigarren lanetik aurrera eh, Bek disketxearekin eh, sinatu baitzuen Eta, ba, 2008an kaleratu zuen eh, Epiphany izeneko bigarren lana, Eta ba, bueno, ba 1007 jarritu zuen Glori izeneko lanarekin, eh Hip Hopan gauzitzen zen lan bat. Eta bueno, pizkat ja mm, ba izen gehi jo emantzion ja urrengo urtean zuen lana, e, Citizens Active izenekoa, ordurateko arrakastatuzena, esan bezala. Eta ba aurtik aurrera e, batez ere Bazken Bilaneekin, e, ba, eh monontzutera bueno, ematen hasi zen E, 2.000 marrean kaleratu zuen DJs e, izeneko lana eta bertako abalantzi e, abestia, ba, billboarden kristaua e, abesti entzunen artean sartu duzen. Jokitagoz zerreta bat kristaua abestiena. Hori da, bai, bai. Glore, glore, aleluya lehen postuan ez da. <risa> ez ez, ba, berroita garrena da, osea badaude abesti gehiago. Baina entzai jauna ez, e, e, euskal hit. Jo, nola... <risa> Ze, ze mal rollo, ez? Eh? Ze, ze rollo charra, ez? Eh? Zer, zer. Horren zerrenda batean. Ah, ez, batea. hori zan nahi du, badagoela, e, esan duzu bezala entzuten du jendea, alde batetik, e, musika estilo hori bilatzen duena, eta ez ditu, ba, talde kristonpilla daude, laztatuatuetan batez ere. Eta... Enfermos da, dos. <laughs> ba, ziurreniko ahi. <laughs> ba... Gaineran ba, eh, uh, non nijon, bai, baiaz zuen e, azkeneko lana e, fighter izenekoa eta bertako baizten bereko abestia mastatu ba, datuetako entzunenen zerrendan sartzea lortu zuen. Beraz, bueno, ba, proposamen hau ez da bearbada e, metalarekin oso lotua. Zer da Cristina no? Aguileraren cover hori? Zain, jarriko duana? Bai, Fighter, Christian Aguilera Ah, Fighter Raka hor, grabezti ba Joder, Ander, ba duzu ezagutza bat Hombre, luchika, hombre, rara. hombre, saco na, saco na Nei bezote videoclip bat um, Christian Aguileraena Dirti Horri <risa> <risa> nike zautzen bai Markatu, no, igual, no. estatua batetan Derry, ez? Esatu, nola, no nola... Bai, no no es... <risa> bai, Christian Aguilera, bai, metal garrazean <risa> <risa> Hashtag askatu, Cristina ere, <risa> <de> bai <risa> Bueno, ba, e, entzungo dugu, e, aip, e, aipatu dugun e, azken aurreko laneko, The Chase laneko Plan B abestia, izan ere ba, bueno, ba, Bibar Txio Ezberdin barrenatu zituzten lanean, eta horietako etako batean Crossface, e, daguneko hemen izan ditugun e, Metalkore Talde Japoniarreko Koye abeslariarekin kolaborazia dago, eta ba hori da entzungo duguna. eustez, anaiko abesti desientia, eta entzungo du beraz, Manifesten No Plan B. Gaur izan dugu, Manafesten nau plan B, ez dago B planik, hemen metal garrasien bezala, ari da, ez da, <risa> gaur uste dut, igual sartuko ditugula abesti guztiak, ez? Abesti guztiak? Bai, beti uste ah, bai, dugu abesti bai, den batkampuan ez dugu den ematen. Bai, bai, gaur den borera eukikoa. Ez badira goikazten hitz egiten, igual azten dira... Vale, vale. denak isilik, <risa> mosto mikroak. <risa> ez, ez, ez, ez, ez Guk osondo prestatzen dugu gehi doiakin eta dena. Baina geroztugu betetzen inoiz. Bai. <risa> eta bueno, jarraitzeko jarretzeko, eh, aukeratu dan beste eta de The Devil Wars Prada, eh, The Abruak Prada azkazten da, ez? Hola? Pelikula bezala. Eta hau, eh, rekarri, eh, bueno, e... Eh, Bai. Lagundu, aier, bota, Drakenen, bota soka, bai. Drakeneko gitarra jolea. Horki, hori, hori eh, drakeneko <girrisa> gitarra jolea, hoki, hoki, bai. <girrisa> drakeneko gitarrajoleari joleari ikusi dio, eh, askotan o batzutan hor eh, Facebooken jartzen dituela, taldea gustatu gustatuko zaio jarriko digu, horren bai. laze batez ez, haber, ah. deskargatzen digun, ta deskarga izaten digun, <girrisa> eh, abesti ez du, Ey John, what's your name again? Ey John, zain dazure izena berriro ere. Eh? Esa mezela de Devil's World Prada. eze bukaera, ez? Bai, eskratxe, unha estraño. Vai, The Devil Wears Prada, Han Hathawayen pelikularen homen, ez eh, hartu duen, iz, izen hartu duen taldea, zeona dagoan dago, Han Hathaway, ez da? <risa> Imperiala. Imperiala. Eta, bueno, horrein piskabat, bate be, bardiguzo ez aioa, alduzuten, bezala ditugu gutxi gora bera, ogeita bos minuto. Bai, <risa> yeah. bai, emendik aurrera, ya, mikrofonoa zuena da, kontatu ez, er, ez Sergiten duzu, eh, zenbat da eh, su ensayo Aren joera, joera, evoluciva Ori, gara pena, gara Oso hondo, ayer te esker casco una Bueno, verdad que Kita señen en de la zenbat Urte, a pillabete Oh, oh, oh Auda, auda Auda novio y el oscor bat bezela, eh Ta zenbat ordu Ja, ja, ja, ja Eta, baya, si eran, ten... bai, hasi eh, eran pixkabat desastre, eh, nola... es? Porque ze nuca... Bai, ze nuca nola... Nola... Tranquillo hartuak, ora... Bañan, ez es dut esaten saioa... Ah, porque, bueno, me talgarra zen en comparatu eta, ba, bueno, ze eh, saio es da kakosoa, eh, esta? Bañan... <risa> bañan... Ez eh, audioak egisteko eta hori, zen bai, bat precarioa, es? Eh? Facebookaren pro, eh, per, profilla, hori? Profilla ondo esan nago? Mm -hmm. Bai, bai, ondo bai. ondago eta nikuztu gainera Facebookari <laughs> <laughs> buruz gure manajarak hitze egin dezakelala, ez? Hemen dagoela Erik izan da bizkat. E bai, gainera Erik bai. Horretan, Erik egin nigu, eta, Erik egin dugu ere bai abai, abai, ilustrazio bat, baina nahi dugu ahondian. <laughs> ah, bale, bai alizu e Photoshopean, pero bueno. E, eh, eh, bai, Photoshop, eh? Bai, bai, bai, Photoshop Baina nik dakar Linux, nikozent dut hor Gire <risa> kikin pekin e, Erikek eramaten du Zera, e, zera Gipuzkoako mai? podcast guztien <risa> Facebookak Bai ez, gipuzkoan, gipuzkoan bai. zenbat podcast daude Ez bi, Boa, bi. <risa> Edo iru <risa> Ikusenu en Zoutor <risa> Zoutor gure jarraitzaia da Bate, bate, bate. Bai, bai, zure laguna dira Azkoan Hori Horria, horria. Hainbat tenguenen, hainbatenba jarraitzaile genitu dela ta hainbat gutun, ez? Eh? Posta elektronikoa ez tenguenu hau, dugu, ez? Hau dominatu ezin ez dezakeu monstrua bihurtu da eta, <risa> eta eta eta hori taikoala bat. Es? O Chogui zombia. <risa> <O, ocho gizombia. risa> eh, vampiro Horria, bai, barkatu. Eh, agian Gurentzuleak, ez, ah, bai, bai, bai, ez, ez dute, eh, ez dute lertuko, ez? Ez bolaginki, ez, eh, bani untzia. Ba, horretarako eh... Joan Gure Facebookera. Le no no naukitu sai tus sites. Dónde os pueden encontrar? Ba, iBoxen, eh, ez? Ba, azkengeltokia.ibox.com, e azkengeltokia.ibox.com. E Eta hortikia Facebookera, ez? Bueno, baina Facebooka da facebook.com Azken geltokia 345001110. Bueno, viatzen dauzu azken geltokia hori. Horria, oh, yeah, azken e, geltokia. Viatzailean ba, ja, Eta Google Plusen ere bai, e, eh. Google Plus. Bai. Oso India, que. <laughs> eta eta no la no la no la cosa yoak egite dituzuten. Len Marcos hasi da, ez? Piska bat explikatzen, ez? Bai, bueno, geheen bat basaio monografikoak. Ze ze confianza atendo en marcos micrófonoten aurrean. Micrófona hartzen da aurrean <gülüyor> <Gildu> eta <tibarneazuta>, ja <gülüyor> <t 'allar. gülüyor> <gülüyor> ez tindu galdito ja. Galditu berne azut. Mastu ayer, mastu. Ez ez ez. Ez bas tenga pizkat, ba bere pixka, ba bitzikeria, diskografia, pixkat, ba taldea ba nola ba be ba, orain arte utzera ba den esaten dugu eta nola aurkitze nola bilatzen dutuzu taldeak bako gure database sekretu bat ta hortikant ba hartzen dugu <laughs> ba informazio guztia Bain, baina ez da nola, nola da criterio ez eh, aukeratzeko taldea ha, oso aldera ona eta eskarrek ematen dizkizu hori galdu <laughs> <laughs> orokorrean Daskagu orokean gidoi bat eramaten dugu, gidoi preliminar bat edo, ez? Aurretik prestatzen dugu normalean uri errudatzen da gauza tekniko eta eta ni diot gidoiaren pixkat e, forma edo eta gero Marko sek revisatzen du, ez? Et, baina hori hasira batera Hori da ideia, ez? Hori da ideia, baina gero, gero azkenean egiten dugu beti ba, saio hasi eta bost minutu lehenago, zeren, bueno, gehiegiz bat zen, ez? Ezin genduen gure lana gustartu eta saioarekin eta arindu genuen pixkat. Eta, bueno, Nick, jartzen di suetor, no es 20 ahorre enlaces, ¿no? Esa tenda, y e e eh. el carba natu, bai, el carba es que natu, Facebook euskera, hasta has gota que tú lo estén zarraiguita, narines, pero... Eh, bai, Estekak, edo. Estek, mm, es dakizorten hori. Eh, bai. enlace, <risa> enlaceak, enlace. <risa> Facebook euskera será, aurpegi liburuá. Aurpegi liburuá, bay. Aurpegi liburuá, Lagunak. Metal garrasian gaudere, bai, arpegi liburten. Eh, egiten denizu behar elkar banatu, eta ateretuzte, a ber, metalero, metalero zen basaio orain arte. Buah, ah, metaleroa. Pi bai, metal bezala konta beteke, gero kontatuko tuko duzute nola izan <laughs> <esan> zen. <laughs> Lin bizkizera da, huri? Bai, rap metal, ez eh, edo. Bai. Eta zegillo, sonatartika. Sonatartika, ez, bai. Sonatartika, pi Ni juan barentzela, sonatartika zuekin grabatzera. Eta eta hor, azten ez entzuten pullaz, nere aurka. <risa> nola? Puyak. Mago zin izu. Garo, eta claro, ortsan nera, ez? Nere irrati saiora. Eta azter, ez du beheldorrik. Azizure kuñata bena jarre du gure irratizai eh? honen, ez? Bai, nola, nola, ez <risa> da... Nola. O Okei, gauko eh, saioan jarri genuen, ez? Ja, saioaren bukaeran jarri genuen. Oi, oi, ez nuen bukatu. Ez es que niri... <risa> <risa> eh, bueno, a ver, ez nuen bukatu. Teknikoki ez nuen bukatu nahi du esan, ba, joan entzarek gustan... Pup, pup, aurrera, aurrera, aurrera. Ba, ez nuen bukatu, bai. Bai, ez es que, joe, niri, niri metan ero nahi gustatzen, <risa> pero... Bueno, Ben Harper enan dut, porque guri gustatzen, eh? Sonata ere bai, Ramster nahi bai, Chili Peppers nahi ere bai entzun dut, pero... Chili <risa> Pero gara jartza dituz dagoazatu, pues, okigou. Okay, okigou okay, zergatik egin zen nauten, erik erik gustantzitza dira. Ni hau <risa> <risa> Ez, gainera hori izan zen, esperimentala, espe ez? Eren, arida, arida, ekarizuen mira, Markek bere... Mark. <risa> mark, mark ek, ekarizuen bere <risa> Macros, Sony Ezeta <risa> irude, amazazpimila, bertxioa, kamer, kamera bat, edo, ez? Grabatzeko irretisaioa, hor... Esperimentu bat izan zen, eta gero edike, e, e, edik, barkatu. edik, edik, edik, gidoiek, e, editatu zuen dena, eta gero igozuen. Gainak usunen, taranto filmseko begunean daukazula, or, e, bai. beste proiektuetan. Beste proiektuetan lehenengo da. Zari du, baino izkutatuta. Bai, zile si lehenengo da, eh, sartu ditzen eta lehenengo bai, bai, bai, bai. Bai, gero, sartuko nire publizitatekuña horain, nahi berozute brutal ikusi, brutal ek ditu, iru, iru, bueno, iru korto. Bi daude gota, beste bat desagertua dago e, Iru garrera dago pff, Igual igokoet Bende gutxira Oi, oi, oi, oi Jarriko, Jarrikoet azalpen bat Esplikatzeko zer gait gandokan enkalitate txarra Dago erbizka, baina bueno, eskezin da jarraitu Arazo teknikoat eh? Ba bai oso, oso... Ene, Zure trilogia izango zuzak Nere trilogia bai, Hickman, eh, Berman bezala ez Irulogia, zure irulogia Irulogia <laughs> Irulogia, irulogia, irulogia, irulogia. irulogia. Euskeraz ez Eta ez dakit, zer, nola izan da, ez? Ikusen zute feedbacka edo, deskarrak edo zerbait, estadistikak daude? Erike bakarri bireatzen ditu hori gauza oieko, zer? Zer, guaita guaita. Aidez aion zuenak, ba, zinti zantzinen, ba, direz Ramsteen, zer, OKGO... Zer, OKGO, ez? Ez? Vice City. Vice City. Ah... Hombre, nola ez. Hai, buena. Eta nik bidali neskizuna bestiak, bera, zantzinen, da bakarrikan Vice City, nahi, ja. Jete ditua besti temazoak eraño eh, en baño, orain egin bar beste 2 eh, jetari buruz. Bai, bai, falta dire izan Andrea hasta jate a 4. Jeta hori da. Eta eta bueno, zenba descarga? <risa> eh, 1100, ora. 1100. Bueno, ai. Gutxi ora, 1000 ora, 1000 pera, es. Compañador iba a calcular tu cantidad de hori. 5 pala o <palao> milloi, bai. Horiz <risa> era nominal bat besterik, es la. <risa> Guk, guk beti kalitatea aurretik, etan, honbre, nuski, beti. Zin guzti, batzutean daukagu gutxi, behin guzti, jendeak, ba, deskartzen ditura, eta jartzen ditu torrentean. <laughs> <laughs> <laughs> jendeak pirateatzen dugur ez aioa. <laughs> bai, ez, e, bai, hori nahiko optimista izatea da, baina guri gertatzen zaigu erdina, gu arazo erdina dugu, ikaragarria da, bai, jendeak pirateatzen du gure saioa da Kreaticomos, ez zin, da, ez zin pirateatu, baina jendeak pirateatzen gaitu. orainu jubilastu gutala ez gai, kampaña horretan. <laughs> <risa> Zu benak ez dauka hori ez? Creative Commons edo li zentea. <risa> Barkatu? -zu -en eh, Olo, Zuen zainak. Bueno, eh, entzuleak ditun, izaten ditu nean ez? Ba... Bai, bai, bai, izango <risa> zer gai. <risa> izan genuen entzuleak izan ziren, e, zuk e, elkar banatu zenuenean Ramskeineko ez teka. <risa> hori da, <risa> berrogit alau... Deskarga edo izan zituela uste gudez. Agia nor dago bideaz da, metal saio gehiogitza. Bai, eta, eta, eta bi garna dela bai ziti. Eta deitzea, metal garrazia <risa> bi... <risa> Onda Edition? ah ba tocó calidad genial bate es que, da, bota bota galdera ¿Dónde? generala a dauda 10 va usted nada baño va, va mundoco parte gusti tatik está es, no zen den arrarruena. Ba, por ejemplo, alemania, gero California cojeste este California, o sea, señala que euskera sortea. O sea, da, no, la que agian iBox e. e enedo bilatzute dizena ta Uste, bai, goia agian Dyers, sustendariak eh, erantzun ditzake, ez? Nola izan gain ditun guk ere bai deskarga rrar horiek, ez? etortzen zien? Bai Gure osa oso arraro da izant zen, <laughs> Bueno, leengo bai, igual taldeaz jartzen danimarkako eta bueno, bisitaren bat danimarkatik. Na, gracias Baina saioro estatu batuetatik bisitak itxaten dugu, buf, horcilla dago... Illabetera ditugu, ditugu, oza, e, des, e, bi deskarga, saioko estatu batuetatik. Eta uste, ez dela Google, uste dut. <laughs> Baina beti, guk, ez dakik gara inusente eta pentsatzen dugu, go da ez? Aida hoko! Aida, <laughs> Aida hoko! <laughs> hortik ere euskalduna daude, ez? Estatutetan. Bai, suposatzada bai, ez? Eh, hortik. Gainera, gainera comenta todos neanzukere bai, antzeterraten egon zela kristonako deskarga chinatik, ez? Ez du trafiko utpilloa, te egon zela sartzen ziela, ez da kontatu zean berak, ez du goratzen bai, egia da, nik hau ez, ez dut haztuta meztu. <risa> eh, sai <risa> atu sirenjakeatzen edo. Eh? <risa> Agia bai, es deskargatzen zuten ta gero saltzen dute kan. <risa> Tom, joder, no, no le sta no le Txinan egongo dira, denda txinoiek? <risa> no, nolakoak izango dira, denda espanyolako? <risa> denda koreanoak. <risa> ez baina, koreanak daukate dirua, hori izin da izan. Ba, indioak ez dakit. Ah, indioak izan daiteke. Aian txinan dago, denda otiztena duna metal garansia. Eh? Bai, bai, da gor eh, metal garansia estor. <risa> Idatzi eta esto errez, apele apel esto errez bezala, baina <laughs> bueno, e, e, ez dakit nahi bat duzute zerbait esan, gu harri gara barkatu batetzen, barkatu gure, gure entzute, entzule zale ikaragarriak, e, gero jarriko dugu laburpenat, e, dela, baina ez gaur ez genuen erdian ez erta, eta horri bueno, dira hoek favore egitera, eta pixka bat ba, ikusten nola profesionalak grabatzen duten, Ja, zu baitzera, gure saiorako. Joa, ze, ze erotikoa galdito da, oh, bieez. Bai, eto er nire. Da guai, soezu, gure saioa. <risa> <risa> <risa> Izeren, lehen esan du zuen, niren, zuen, niren saioa. Ja, nire saiora, bie. Bai, bai, ba, da bat gehiago, ja. Bai, baina, naer, nore egiten du ez lan zikina interneten ez? Vaya, vale, hori da. Hori da, azkenean, ¿eh? ¿no? ¿Quién se pega, es Con las redes. Vaya, se pega. Baina, gustan, ¿eh? Ni gusto currículuma ganjarri duela, es, eh? Currículuma, azkengeltokiko, Bai, eh, bai, bai, ni dejes que se pucane jartzenzun. Eh, com, eh, community manager en azkengeltoki, eh. <risa> ¡Oh, oh, oh, oh, oh! egin behar dut ayer gero, egin behar dut Eta, bueno, gero, en, bus, jarraituko egun musika pizka ja, jartzen ez egiteko hainbeste izketa Eta, eta zartokatzen oren, ah, bai, hau, horrein dela gutxi, aurkitun noin interneten, eta gustatu zitzetzen dana besti hau, dira, bueno, en, rock, rock metalero hola Zaten gute, 12 stones, amabi stone, amabi harri barkatu <laughs> <laughs> Anthem of the underdog Ración ANCHE DE Radio. Se cuña ¿eh? Oso, ¿eh? Se, se rey más en coro ten coroa, dobaquín coroa Dobaquín, <tose> te <tose> huele <tose> el <tose> sobaquín Es que arricasco, Erick Que eh, micro eh. tu <tose> Eta, bueno, saio egin jadertzeko nik eh, gaur ekarri duena, ez dut jarri ez tarte ez ezer, porque, bueno, meta alternatiboa jarriko dugu tartea, meta alternatiboa, ez duk ez duzulako jarri. Ja, oh, oh, oh. ja, ja, ja. <risa> <risa> ez, pentsatzen un saio izanik sin Ja Ya, bueno, bueno, pues, ez dakit ez dugu jarriko, bueno, tag bat da, da, etiketa bat, eta hori, pues, ez dakit ez. Eh, gaur ekarriko da un taldea, The Showdown taldea da. Eh, Talde, erdi metalkorero, erdi, erdi grubia dakar gaur. Eh, Bi mila talaugarren urtean izen horrekin hasi eh, zorrea lehen agokoa da. Elizabeth... To Elizabeth Ton, ez da ki nona pronunzatzen da nau. Sí. Elizabeth Ton, zuke gonzara el la Elizabeth... Nun dago, jarraitzen ezgi doi ez ezer. Elizabeth Town. Hemen, no, Estatown. Non esaten dau, non Es, coñan. Elisabeth. Elisabeth, ¿no? Elisabethon. Elisabethon. Pues, joder, ni coriere bais andes uh a -huh. que... Es <risa> andes a que te ingeles <risa> acentoate, y nedo <¿quién> zerbait. Marcato. Elisabethan. <es> ¡Ahora! ¡Oh, oh, oh, oh, oh! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> va, de Elisabethon ecoak <risa> dirá, tenes ecoak. Eh, honek garrantzia du duzen egoestatu batuetako talde hegoaldeko eh, ba, egoaldeko musika horren influentzia argi izaten dute Askotan eh, Souther Rock edo Souther Metal deiturikoa eta showdown, The Showdown taldea ez da salbo espena Lehen esamezela, asieran ez zuten The Showdown izan eramaten, baizik eta eh, 2000 da berrogei edo geita bos berrogei ez dakit nola, nola esango zuten Bai hola, oza, 2000 da berrogei Talde hau, lehen e, talde hau punk rock estilo bateti, ba, estilo bat egiten zuen e, eta denbora joanala ala Josh Childers abeslaria beste estilo batzuk exploratzen joan zen eta pixanaka-bisenaka pixanaka, ba, metalerantz biratzen joan zen Azkenean, e, 2000 alugarren urtean formazio aldaketa batzuk e, izan eta gero e, izen aldatu zuten azkenek eta orain duten izena hartu zuten, ba, the showdown izena Urte horretan gainera lehen lana kaleratu zuten Chorus of Obliteration, obliteration izenpean izen e, lan honek e, ba, bira kekarrezituen Europa eta estatu Batotan zehar e, taldearen zako arrakska statuak, e, sortatu zirenak hauek bukatuta, bigarren disko batean, batean lanean e, asiziren, Temptation Come to My Way e, Come my way, barkatu e, diskoa 206 pigarren urtean jarri zan salgai eta aurreko lanaren proposak eta ezberdina planteatzen zuen eh estilo agogortu egin zen eh riff jebiak alde batera utzita eh ba bueno badak ez utez el sal saldia estun turutun turutun pauri ba, sonantartikas oh. <laughs> alde batera eta bueno estilo garu... eh astuna joder astuna gobat garatuz La roqueta Margarrena markadaren hasierako ba Pantera era bateko antzazuenaz. Pantera eh ba bueno, garai horretako taldeak, ez Metalika ere bai, low de, reload de disco, pixkat, e, estilo gogorrori. Baina gehiago Pantera. 2008an eh Backbreaker e, e, grabatu zuten, aurreko bidizkoen estiloen nastura izan zena, e, beti ere Groove Huston hori referentzia bezala jarrita. Azken, azken lana Blood in the, in the Gears eh, izango zen eh, 2000 amagarren urtean. Eta bueno, eh, ba, gaurko talde guzteak bezala, talde kristaua dira. Eta bere musikan islada du horrek ere bai, ba, letrak eroizitatei buruz izaten dira askotan. Bizitzan ditugu momentu eta honetatxarren arteko aldaketak, eta horrek eragiten dituen Barne Borrokak. Hau eh, guztia, ba, ikus puntu bibliko batetik, hartuta, ez? Eh? Hau, oso, ikus zute, nola? Te santuan, txak. txak? Babai, babai, nola prestatzen dituan gauzak, ze ondo i, i, idazten dut eta ze ondo zuzentzen ditaiert gero, <risa> ikusten dudala, Google Drive-en. <risa> eta, bueno, eh, entzongo duguna bestia, de Showdownen, demand Man Named Hell. Kizuna, na zuena infernoa. Bai jarri duzu nan. Eh, jarri duzu. Eske Ez... da min... da minutu bateko motor soñua. Horregatzen hmm. dugu. Bai, aurratu minutu bateko. get part of my mail, we're on the gates No, escape za bestia eta ze bideoklipa da gaur dira Sons of Anarchy bezala motero gogorrak eta bueno jarraituko dugu hau e, beste bueno orain dela bastante ezagutzen un talde hau baina e, beti marginatu ditut bastante esker <laughs> gidalako a bestie gustatzen osea lirikoa e, lirika ke dena e, letrak esker gustatzen e, taldea Pilar e, talde estatuto batorra da rap metal estilo bat egite dute Obeintzat hasiera, norein pizka bat eh, rockerantz joan dira eh bestia izena du fireproof, suaren Antis antifuego. <risa> Chance I'll down The only one who can control me I extone the almighty You want me to put it on the line And give me all to you this time See, what I will come won't compromise And I realize it's my time ¡Ey, ey, ey! ¡Zer, hey, ser! O sea, hazte ensaladitze oh. justo gañera herderaz, españolazos. Bueno, <risa> oh, ba, barcatu yo <risa> Bueno, bueno, bai, eh, barcatu coizut, pañan. Es que acabo mi ordenador, ebat, actualizatu da, bast. <risa> <risa> <risa> Nahiduzo esan clama antivirus libre a esta. <risa> <risa> Eta, bueno, ja saioa amaituko dugu, agurrake ingoitugu, ba, bueno, e, badaik izo beti bezala, e, fe, e, bloga duku, daukagula metalgarasea.wordpress.comen horre saioak entzun aldituzute, e, eta, bueno, pues, kritikaz jarri, eta, eta, bueno, nahi, duzu, nahi baduzute kolaboratu, eto, kolaboratu. Eta, eta ba, zerbait idatzi edo artikulo txoren bat idatzi ba, ba, bueno, Gurekin jarrazez daitezte kontaktuan Eta eta egin dezakezu ez da gara zerik Ere bai, aurpegi liburuan ere bai gaude aurpegilibura.com barra Eta twitterren ere bai abildua metalgarrazia Gainera dakagu e, posta elektroniko imeia e, Posta elektroniko... E, posta elektronikoa non e, bakarrik bidaltzen igu talde bat Twitterren fans bat da eta ebialsegu e, spam e, bakarredu gorretarako uh -huh. eta bueno hori ba, beti bezala hortik ba, ba, bueno, or, modu horreta hoietan posu zaite jarri kontaktuan zer nahi neiduzasan bota Twitter izango da chorrotzioa eh chorrotzioa <laughs> .com metalgarasia edo abildua metalgarasia chorrotzioan eta zuek azken geldokieka a ber saldu zaite zete Saite ondo san dut eta dena. Ba, bueno, guk eh ere, goegoko 9etatik 10 astelenetan, astelenetan eta musika saioa eta hemen bakarrik metal e, musika, hainbat genero jorratzen. Guk tugu. ez dugu inor baztertzen, ez? Ez egia da. <risa> Etorri saitetz. Guk gaitz no mundu guztiko taldeak, baina kasualidad dira dena Kaliforniako. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> e, ba bueno, zerbait gehioz esate... Bai, bai, gaude orpegi liburuan. Google Plusen. Eh... Google Plusen ere. La Instagram. Twitteren. Edo ez. Eta behar bat Twitteren. Sabez? O sea, ba, sabez. <risa> <Adela>. <risa> ba, eguzuz ez erda, oberena, agenda kusteko duela, zaretela talde bat, ozera ditola. <risa> <risa> Bañan hori ondo dago, ez da? Eta artikula bidali, edo gure lan egin nahi baduzue, eh, azken gel bildua gmail.com, gemail barkatu.com ean. <risa> <risa> ba, nahi baduzute zuen talde favoritoen eh, monografico bat, ba, idatzi, eh, esan berriro, me mesedez? Azken geltokia gmail.com gmail.com Eta guk, e, ja, gurre esaten dugu, eskerik asko entzuten, egon entzuten Egonzatetegun onguzti ere bai e, azta, Azten zitsa edan e, Asi edan, e, berriro emendikan e, Eskerik asko lengua azten egonziren kudai eta, eta dira fans eta dena Eta krak batzuk ziren Eta gainera oparituk zizkiguten CD gratis Asike, nik uste Ez dela ez zergio esan beharrik, ez da? E, guri ere Guri <laughs> Zerbait, esateko leiz, duzen Ba, bueno, aipatu, ba, maituko dugula, pio di taldearekin, kaliforniakoak ere, oh, kasualitatez. Oh, uh, uh, <laughs> Eta, bueno, ba, be, beren eh, eh, diska, bueno, yeah, lan... <laughs> eh? Beren lan eh, nagusitik, eh, sateleit eh, laugarren diskatik, eh, alive itzeneko abesti antzungo dugu. Ez dugu, antzungo bose ba? nismarder. Ba? Aborsionismarden, hemen izan es, genuna. Sí. Mm. Oso, oso azte santuko da hori, ez da? Bai, ez pentsa <risa> ez nela pentsatu, eh? Baina. Bueno, eh, izarok eskatu digu, be gustan zegoelako taldea, eta justo abesti hori ez dut uste gustoko duenik. Eta, bueno, entzuko dugu beraz, a live eh, piau diren abestia, eta horrekin, agur! Agur! Agur! agur. Tu, tu, tu, tu. <risa> Every breath I take I won't take it for granted I won't take it for granted So I learn from my mistakes me beyond my control Sometimes let go Whatever happens in this lifetime So I trust in life.